vë ala mën tëbëa hudahum ilë yëmë dëdinë qëmë ëmë bërë ayuhë mëslimonë l'hazërëun yëkëlu rësulunë në muhammadë sallallahu alayhi wa sallam bëhi hadithi sëkhiq sëbëtun yëzillëm ullëhë fëi zillëhë yëmë nëzillë ilë zillë imamun rádil vë shabhë nëshëfë iëbada dhëllë vë rëjlë qërbuhu mëllë qëmë mëllë qëmë mësajën ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم راء من ذا منصب وجمال فقال اني اخاف طه رب العالمين ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه Wa rajulun dheka rabullaha e khala lijeni këtadat ajinamu të sadaqa Rasulullahi s.a.w. Të ndërorë besiltarë besiltarës dhe zërë dhe motra, palëndenim të jam për Allahum, dhe shahru mu zotin tonë, palëndenim për ti ndim dhe për tajdej për kojmë. Ato njëni që drejtojë zoti, askur për mundë dhe ta mbasë, a njëni që mbë vetë në ti, askur për zoti për mundë dhe ta drejtojë, dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka zot tjetër që meritonë të adhorohet me të drejtë përveç Allah në gjithë dhe shqehtë në mund njande i pashqoq dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammed s.a. dhe mështërobi zotit dhe është t'i dërguar i ti i fundit të ndërguar në simtare dhe simtare Profeti Muhammed s.a. dhe një hadirë të vërtet me pa kjarë që shprejnë shumë kupime në thoshtë 7 kategori n të grupe njërëzishë du të fu zotit në njërë në arshin pra pronit të ti a dit us do të këtë asë i hirë përveçhijës për e ti e ata janë një prije si drejt një hiri rinin e të cilë rinin e vetë rinin e vetë të ka kaluar vëtëm në bidin dhe i zotit një person zemra e cilët është lidur ford për gjamisë persona që duhen me zbeti për hatër të Zotit me emrën e Zotit bashkohën dhe për Zotit pra pëndahën i burë të cilin e joqën dhe e fred një grua që ka postë dhe bukurit e fred për i moralitet për i fëtë për cësi ku unë kanë frikë Allah në Zotin e botrave një person i cili jepë sadaka me dorë në dhjakë ajësa se kuhtoj dhe dorë e ti e majë e një tjetër që këndronë në vetëmi e të kujtonë zotin dhe syrë të rrjevë një dotë. Blezër dhe motra, vësintare, vësintare, në këto ditë vapet, në këto ditë gjegu, realisht është dhuntie madhe të kesh një hije të fursë shkogën, dhe ku të shikosht njerëzit, pa, pa, të fara medin të gjithë kërkojnë hije, jo vetëm për vetën e tyre, por dhe për makinat e tyre. Sot, realisht, ka kesh makinën e kondicionerë ta keshë të pinë e freskët, ta keshë punë e freskët, në realishtë të mund tijë dhe privilegjë shumë i ma. E nëse dikush kur ti jenë dhijën, të bën rend një rendë një dhijën, të di se të ka respektuar shumë, se realishtë nuk qëndohët do të batë dhe ndhijën. Por, kjozë batë e kësaj botë? Batë që ra, normal ka sikletë, ka djersë dhe djersështë të sikletë shumë, a ka mënduar dikush prej nesh, për e neshë realishtë për n E që do të këtë batë po shumë më të tejë përse sa kjo batë Do të këtë djerës shumë më të tejë përse sa kjo djerës Nuk kërkot hije Po do të jetë kërë umë bështi e për këtër hije Nëse se ke borë vendim për të hyrë Në të hije Në të hije nuk hynë As presidentën, as ministra As pushtetarë, as pasanikën Në të hije do të hynë Vetë të matarë që meritojnë të putën në të hije Ajo � Kur njerzit rënë gjallën nga varret e tyre të paveshur, të pambuluar, kur dielli aprrohet mbi kokat e njerëzve aq afër saqë nga temperatura e diellit fillojnë të dalin njerëzit, fillojnë të dalin djersa prej njerëzve, njerëzit notojnë djersë, por thyes nuk vdesin se ka caktuar të të Zoti që pas lindjes të këtij të teatër, ka prej tyre që djersia shkon drejt tek Zot kuj kampës ka të tjetë që shkon tjesi dhe rrit e kupa e gjurit, ka të tjetë që arun tjesi dhe rrë mesin e trupit të tyre, e ka të tjetë që arun tjesi dhe rrit e goja dhe ata, zranë në gojit e tyre që të, të pospim nga tjesi të tyre. A ditë, shumë për njëzëve do preperonë në gjehenemi, në të thosin o zotë, më mirë në gjehenemi se sa në të bëndë kujemi, ajo në që ditë vështijë, vetë zotë e ka qëtë në ditë vështijë, stigja ashumia vrojta kurse që dëjuar është sa 50000 vjet s'aj bota por njerzit për të cilët Zoti i vlerson at dit i kalojnë po 50000 vjet saqisht e koha nda drejta te 100 dit at dit nuk ka fen që të futësh në gjinën e thyre at dit nuk ka ndërtesa pasi toka është rrafshë është tamam një tepsi nuk ka male nuk ka rubina çdo gjë është rrafshë at dit nuk ka freskë A ditë nuk ka pushtet, nuk ka pasurin Zotë i thot, ku janë vretën sot? Ku janë preksidentet sot? Kët i takon pushtetit, kët i takon lavdhia As kusht nuk përgjiget, se të gjitë kam frik Kam frik gynahet të vetës e tyre Dhe Zotë i përgjiget vetë vetës e ti Sot pushtetit dhe lavdhia I takon zot që është këtë fuqishmi është që realisht a i ka qënë i pushteshmi Por të tjere kanë gënyurë në vetë të natyre se kanë fatë të kushtetë A ditë nuk do të këtë hije përvesh se një hije E është hije beçamë, është hije madhë, është madhështore është hija arshit të zogit Jo si hija kësaj dynjanë, jo si hije penjë është hija kronit arshit, këa mbajnë të të reshtë a melekësh Edhe mu se i më dyno kur madhështirë kësa hije se nuk ka fundë Se ju jo njerëzit do të meritojë të furçen këtë vie. Ne zërimoam siç kemi siklet, por ti po nga vapa dhe djersët e kësaj dhunjaje. Na shkoi një herë mendja te vapa dhe djersët e asaj bote, se zoti ju jo nuk po të sjell këtë. Shih këtë, këtë që ta provosh atë. Në temperatura asaj dite, është pamtën sa 70 fiçi e asaj gjene pritom solën të botë, është dhuratë madhe që ju lidh i madh të pilani, djali, pilani, të fra Zodin me e më të në të përpara gjithë krejtë të tyra. Pilari djali pilari të të binë në hije në arqët ti të tim, se a ka përbendim për të hyrë në të hije. Kush janë të njërës? Ka që patlumë? Ka që privilegjuar të të rritën përpara gjithë krejtë të tyra? Kur të tjera të të të të të të tënë në dirës, kur të tjera të të të të rëzot më mirë në gjëhenem se sa këku jemi? Kush janë ta ka shtat kategori njerëz njerëz zotin ambojt ç'faktën që jemi në një fryrë të kategorive kategoria e parë sot Muhamedi aleyhis salam ash niy prinis i, i drejtë janë ata prjes ata që veitan hartë ç'kan fatun për zotin e kan fatun shih për prjesa edhe pse njerëzit kanë folur keq për ta ata prapë se kanë prisur zemrën e tyre janë munduar t'i japin hap të të secilit se kanë ditur se do të vijë një ditë kur do qendrojnë për fat kushtet e shfit absolutit Allahut që dëshuanu për dekatorin Zot, sepse mosi unë mund të bëj padresinë e këtë njerëje tek Zot, e se ke padur të ndëi shei drejt ti kishë shumë cilë poroptohesh, shumë mund të bëj padresinë për fat të pritmuar, eja dhe në fundun e mitijes e Arshit tim, se sot ska rije për të qijë se Arshit tim, kategoriës dytë, janë ata që janë ka korvajza që rinjën e tyre e kaluan në bingën në e sotin, ndryshin nga qëtërrisë e shetani, ndryshin nga qëtërrisin epshet, ndrysh, ndryshin nga qëbonin kolegët e tyre, ata u munduan të frenojnë vetën e tyre, ke në frikë zonët e tyre, nga bingën e bingën, nga adhurim, nga adhurim, nga halabin e halabin, u munduan të rukën e harabin, si që nërë të që Kur, të të të të të të të të të të të të të të të të të të edhe i rrimi këndë gjitha për fanë, ka ruaj më rrinin tonë në rruaj zoti peqirin tonë dhe zoti këtyre një ka ruaj të peqirin dhe ditit këtë e janë i ju këtë ditit veçan tjerëve kënë i ruaj kërinin, për rrinin duaj për atën tim sot të shpërbej me gije në arshin tim kategori të tret, dhe sot dhe motra ka shta njëri që zemrë në tiri ka të lidhur me gjamit gjamia është brendi mëj pasë në i sotë është shpia e zotit do. Dryshe nga shumë njërës e kanë zemrën të lidur. O me vendet e kjepit, o me vendet e buksit, kënjëri i shkonë nga shkonë dhe mende e rizë të gjamia. Nuk është kushtë të rinjës e të katronë në gjami, por ku do që i shkoj? Ato e fred dashuria për gjaminë e zotit, si zongu që gjithmonë mendonë të kohën kërdo të fred të këleja ti. E eja, të njëri i zotit fred, eja, ti ke dashur gjaminë time, Ti këtë ashtë të shpinë di me në tokë, ty sotë të respektojë për parë gjithë pesëve të tjera, të vishet këtë është në njën e arshin tjim, pra të tim, prandaj të toshtë të, të, të pejga me e resëra, kur të ashtimë një personë që frekuentonë regullin gjaminë, dëshmoni sërë besëntarë, se së hipokritinë në të do në gjithmonë gjaminë, e ka bezdi këtë i lidur me gjaminë e zotit, kategorie 4, janë atë dë personë, që pëshinë burra apo gra çet duan një tjetrin por asgjëu po kanë dy. Nuk kanë interes për shtyrën, nuk kanë lidhje gjallë me shtyrën, nuk kanë projektin me shtyrën. Kan vetëm një lidhje, është lidhja për hapin Zotit, duhen për hir Zotit, Zotit. Zotit të ndahen për hir Zotit, për ngrihen nga mejlisit tonë të kujtojmë se otomi të të lutemi për njëri tjetrin, mos harojmë Zotin e ku i ndan detyrja atfasin ndan dashuria për Zotin. A dini se kush janë ta njerëz të njëres nukë ti bleqë në para, të njëres mos dënjën betin e tyre se dhe të i të të tjetit vla, jo vla me të mërtet për njëtë zotit. Te ishtë vla për njëtë zotit është njëve të quminar, njëve të që ja kanë zirin të i gamet të zotit, dëshmorë të kanë të në shpirët i rrugën e zotit. Ditën e mdogari, ditën e që t'ja metit. Kun njesit të gënë të gjënet, do të ket Kur pejgamerët i shumë i nga kanë zilin kytën pejgamerën e nëse nga po përpër një Zotit Ushkë janë ta që apas kanë zilin dhe pejgamerët Ta faena ta që janë tash për një Zotit Ti kanë borë ziaret në i tjetën vetën për hamërën Zotit Ka janë njërës të ramadur Ka njërës i të vend Zotit Ditën ku nuk ka hije veç hije se arshit të ti E janë i bujrëm në një në njën e arshit tim Se ju bët diçka që së blonë pjesë armanë madhë e njerëzëve, kategorie 5, është një burë, një ri, i që njështë mosh, ka dëshirat epshet dhe, dhe pasonet e jetës e ti, e kërkon në për i moralitet, një brua, që ka kushtet dhe post, ka dhe bukurin. Elaj nuk thëtë unë kam frikë se du të të manim besht njerëzit, nuk thëtë unë kam frikë ligjim, nuk thëtë unë kam frikë se pos menim besht puna ime, për i thoka saj, unë kam frikë a vlahën son në votrë kur të thjetë gafin parë për polimoralitet në të gjitha gjrat. Ky njeriu thirrën të thotë un kam thënë Allahun Zotin e gjithësisë, ti për Zotin eja, ti ke bërë një fund që se bën pjesa më, më mbra, atyndim, e madhe e njerëzve. Vetëm për aktin tim e pranova juçim ton, eja dhe futu në hijen e arshit tim, kategori e gjashtë, pa shtibur i fort, i besimtar shumë i fort, aq for, i fortë si besimi Sa që nuk këtijë, ka qivë, ka në mar i veç, dhe vënd të ajti kërë vënd në sevabë dhe sadëka. Një më njerëz në të njerë, jë, për dhe dhe të ajti. Për ega më njerëz të ajti, a i eftë sadëka me dorë në dhjaqë, për shëgurazinë, sa që në në maj të ajti se mor i veç sadarë dhjaqë, për të të rëgua realisht që, që për njerë i në që të ajti prasin të të të të të të të të të të të të të të të të Ajo ishte elastikë dhe e bunë, në kishte shumë tërmenë. Zotë ju urdhrojë dhe krioj qijet, kur krioj qijet, e fiksua në togë, dhe qijet ma, e fiksua në togë, marë të fiksua në togë. Kër engjën, panë në manët, u qoditën për fortës e kyrët të panë, o Zotë, qëpar kriesën malashtore që në kanë manët, a ka kriesë më të fortë, që t'i në kriuar më të fortë se sa manët, o thë Zotë Endi pyte, a ka më të forë se sa hekullë, o Zot? Potha, Zot, jeshtë zjarin. Zjarin e shkrinë hekurin. Shmë i forë se hekurin. A ka pyte, Zot, në Zot, a ka më të forë se zjarin. Potha, Zot, jeshtë ujë. Ujë e t'i zjarin. A ka më të forë se ujë, o Zot? Potha, Zot, jeshtë era. Era, shtë në ujë, nuk ka forës për para erës. A ka më të forë se sa era, o Zot? Potha, pash ka i njëri, a i bes që jep sadaka për haptrin tim me donë me dia, saqë se merr në formatin e tij. Ky është, me i forë si të të. Kjo është një më i fortë ditur. Ky strati realisht i ridhin më i fortë besimtarin më i fortë. Ky zot thotë se ti sadekar i ke hap pas johu ka problem, por ti je të fokusohesh nëse japish për haptrin njënde, atëpërsë ti zotin e djesis, ti njerimi për zotin e ja. Eja se ndryshe veçan ditë tjera do futun në vjen e artin tim e kategoria 7 është një person i cini është nga njerëzit, është vetë të ma i me vetën e ti dhe zotin e ti. Kujtojnë zoni, madhështia e zoni, gjunahën që a i ka bon në e zoni, dhe ke bon syrë të rrje dhe i lëkë, nuk e bon për të doku, se nuk ka tamera, nuk ka syrë njerëzish, e bon dëftën për hatën zoni, kujtojnë gjunahën të vetës ti, kujtojnë madhështin e zoni të din, edhe të lojnë e ti rrje dhe syrë të, riedit, sy të Së rrallë në fotbol, së rrallë bën tjetër. Ata sy që letojnë për hir të Zotit, nuk ka po të ide zjarrit që e themel natyrën e dhotë nga Zoti ditën e gjykimit. Eja dhe hyjën vjen në arshit tim, se ti je ndryshë dhe veçan një zbetir. E një Zot i drejtë i staruar për vapës sugëngur dhe sekretet e djellës së botës, staruar për vapës e djellës së botës tjetër, që azi për të gjitha të rrashën, por njerzit janë të paveshur, por dielli afrohet bi koka të njerëzve dhe njerit do të thon më mirë Zot gjehenem sesa ku jemi na pra Zot i ka thonë jetë kjo sot e tiera e tatustën i hijen e afshit e tij hije et sida me tokë ka ushqim dhe ka pijje është atë shkurtër sa koha e drejtës deri kohën e 100 ditë 50000 vjet në hijen e afshit e Zotit janë pun 2-3 orësh Zoti na mëshiron mëshirën ditmat e fat gabimet e dinat tona na gjeton si pas mëshirës së tij dhe jo si pas të tij të adresirë ti çudi sa njerëz janë mur Allahu amin amin aminul hamdulillahi te alim alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين thon ma baq bezul montralu spitalu dhe spitalu po ti shikosh e ti dhe gjosh të shtatë kategori njërën, nuk janë shtatë personë, janë shumë, po janë shtatë kategori, janë buhërë atë në graë. Të, gra, të thua është të i bashkohën a zgjohën me shtyrë, për në ta të kategori si shtonë vjetarë të i bashkohën të të cilësitë, i bashkohën të sinceriteti dhe durimi. Shqipit të shtatë kategori e kam pasë sinceritetin shumë fortë për Zotin, dhe kam patur shumë durimi për ta ditur ne, lezër dhe modra, se blera më nga dhe që ka një besimtarë, pasuria më forë që ka i, është sinceritetin besimtarë dhe dhurimit. A njëri që nuk ka sinceritet për këtjet besimtarë. Por da i që ka sinceritet dhe s'ka dhurimit, da i s'pundë nërdoj gjallë tjetë besimtarë, duhet sinceritet për Zotin, dhe duhet dhurim për hatën Zotin. A njëri që do shkëtim për të botë, dhe dhe dhe dhe dhurimit, se për Zotin ka përtaqen Zotin për që barën. A njëri i cili do shkëtimi, e do që mas gjithë do shkërësive, këmë bët t'indarën për para portat e gjendetit dhe kjo me të përket të shkëmiti mëjë nukërsh, dhe t'ke sinceritet për zotë dhe t'ke durim, se kur engjët dhët hapën dyjër të gjendetit, dhët i t'konë tyret bunën, mirën së vini, lëmë si ju, ishi të durimkarë. E dinjën se kreti engjët, është se kreti durimit, në ta i d të të forcojmë sinceritetin të tonë për Zotin, të të jatë në Zotë vetës tonë nga e red dhe durin, se nuk kallovët për Zotin për durin, prandaj Zotin, mas pak ditësh, në shalla, siel të të këne një muaj, i cilisht muaj ma, por mesajin mëj ma të pi muaj, është, ka ditër sinceritetin të në, dhe ka ditër burimin tën, të, Zotin, bardë, të bod, bardë, në, të të bëjë Zotin Andimo, ma, për që barë të të bëjë, dhe për që barë të bëjë tale soj ajërim tonë ditë bashterat nga pranim i thagjerim e ta nxjeri më të sinqerë dhe më durimtar për të përballuar vështësitë të kësaj bote vështësitë e botës tjetër e për të arritur bashkërisht në prinjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem tek porta e xhennetit kur dona frasë e engjëvë të Zotit bujron durimtar prandaj amit të bëj të ken Allahumma amin, amin. Amin wa l-hubur, izzatuhun bil'alamin. Innallahu medazku salluma alaih nabih. Ya iyuhenna minamu sallu alaihi wa sallimu alaihi wa sallimu alaihi wa sallimu alaih. Allahumma salli ala muhammadin fil awalihin, wa salli ala muhammadin fil akhirin, wa salli ala muhammadin fil malihin a'ala ila yawmiddin. Allahumma izzana bita'atik, wa la tudillana bima asyatik. واحكمنا الله وبشهار في سبيله اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وطبنا دين امين امين الحمد لله رب العالمين زو الله من طيب رمضان